Вони швидко підійшли, десь сотня. Поразу шаблями махнемо і далі підемо горілку пити, підбадьорював я козаків, а сам добре дивився за рухом стрільців. Їх було втричі менше, ніж мало бути, значить, решта сидить у засідці. Ті, що йшли на веду, були мовчазні, але спокійні. Видно бували вояки. Ми стали гуртом. Рушили кілька кроків, а їм назустріч. Зброю тримали на поготові, проте на ворога не наставляли. Може, ще й минеться. Перемовини доручили Шилові з дідом. Непрохані гості під'їхали. Лави стали одна навпроти одної. «Що це за збіговисько хлопів?» гукнув пихато Шляхтич зупинивши коня за півобстрілу від козаків. А чого вам треба, добрі люди? Ми гостей не чекаємо, але раді будемо вам стати в пригоді, досить спокійно відповів дід. Тепер слово взяв капітан. Схоже, був українцем чи білорусом, бо враз згадав рідну мову. Бачу, ви тут всі вже зібралися добре. Ви двоєводими наказ царський вам привезли. Батюшка цар приймає ваше село під свою руку і прислав сюди нас, щоб лад не вести та присягу на вірність вашу прийняти. Дід перезирнувся за таманом. Перемовилися меж собою. Відвезіть свій наказ. До нашого полковника А царю ми присягу вже складали І будемо вірні йому до віку Проте без наказу пана полковника Нічого зробити не зможемо І відповіді вам ніякої не даємо Капітан Шляхтич перезернувся Їм було смішно з двох задріпаних хлопів Капітан вирішив говорити далі Ваш полковник і змінник і злодій ми його зарештуємо і підведемо під трибунал. Ви ж іще можете врятуватися. Мусите впустити в село свого давнього і законного володаря, стати вірними його підданими і видати тих, хто підбивав вас два роки тому до бунту, додав шляхтич. Козаки знову перезирнулися. тепер заговорив дід. Гей, панове, ми народ вільний, «До козацького реєстру прийняв нас пан полковник. А цей вельможний шляхтич не пан наш більше, і не його це земля. У нас один пан, Господь Всевишній, а служимо ми цареві та полковнику білоруському». Капітан хижу посміхнувся. «А ти не боїшся так говорити, старий?» Ми ж тебе зараз візьмемо та на палю посадимо. Спочатку візьміть, відказав Шило спокійно і попередив. У нас повно гостинців, сталева тараня та свинцевий горох. Козаки щільніше стали навколо отамана. Капітан оглянувся, він сміявся, реготали й стрільці, що стояли ближче, поспиравшись на мушкети. Лишень шляхтич був мовчазний. Йому вже разу довелося скуштувати того гороху й тирані. Капітан повернувся і вишкірився до нас. На полковника надію маєте? У нього занадто мало сили, і носа не посміє виткнути з Бихова. Сам гетьман прийде. «Батько Хмель вам дасть такого прочухана, що штани свої московські погубите!» «Хмельницький помер!» – це викрикнув капітан, і наче грім вдарив серед ясного неба, дід здригнувся. «Брешете, падлюки!» «Пес бреше!» – відповів капітан. «Здавайтеся, ваша смерть нікому не потрібна!» Ваші старшини вже б'ються за гетьманство, Їздять один за одним до Москви по царську ласку, Обіцянками сиплють. День-два, і вся Білорусь буде наша. Так що не дурій старий, Не сваріться з царем православним. Капітан насміхався. Дід мовчав, плакав. Він не боявся своєї долі. Плакав за гетьманом. Раптом із лісу вискочив вершник. Спочатку його ніхто не зуважив. Аж коли він під'їхав ближче, стрільці спробували затримати його, проте йому вдалося проскочити ледь не до самого діда. Це був посол до полковника, якого ми відправили напередодні, і він не знати, як так швидко повернувся. Ну що там, Михайлику, що казав полковник? спитав його дід, не рухаючись із місця. Казав, що доля козацька захищати рідну землю і ставати хоч би на кого, хто тільки захоче нашу волю козацьку забрати. Сам нечай уже йде з Бихова нам на підмогу. Це було ніби сигналом, ніби розв'язало дідові руки. Він скинув свитку, яку тримав на руках, прикриваючи неї два пістолі. Перший постріл зніс півголови шляхтича, що мав намір повернути свій маєток. Другий звалив його сусіда. Шило, який стояв поруч, і собі стрельнув. Всі козаки почали палити з пістолів, а стрільці з мушкетів. Я впав на землю, не бажаючи спіймати кулю. Поруч уже лежали козацькі трупи та поранені. Стрільців також немало скосило. Ратники почали перезаряджати зброю. Козаки вихопали шаблі, кинувся в рукопашну, але тут із лісу вискочили драгуни, що сиділи в засідці. Шило побачив їх. «Назад! до коней, Паліть село!» Лежачи на землі та вдаючи себе пораненого, я перечекав, доки козаки відступлять, випустивши по ворогу в град куль, а стрільці та драгуни перегрупуються і підуть в атаку. Коли бій перенісся в село, я швидко підхопився і кинувся до мертвих шляхтичів, що так і лишилися лежати побиті козацькими кулями. Негаючись, позривав із них одяг, взяв зброю, й взялися мої побратими, почали робити те ж саме. Тим часом козаки бігли до своїх коней і враз стали, як у копані. Стрільці вже були в селі. Вони обійшли з другого боку, шлях до відступу був відрізаний. Ми кинулися за стрільцями, щоб прилучитися до такої славної різанини. Добігли, коли враз гул мушкетної стрільби закінчився, і почулася команда капітана Ріж та бий. Козаки й собі гукнули За шаблі, рубай псів воєводських. Розділ четвертий. Рукопашний бій розгорівся на самому майдані біля церкви. Побачивши, що їх оточили, козаки стали рубатися із завзятістю загнаних звірів. Шиловій товаришам таки вдалося запалити кілька хат. Вогонь почав розгорятися. Накидавши на майдані своїх та ворожих трупів, козаки розділилися на дві частини і почали відходити, щоб під хатами ще подрібнитися і городами та левадами, Добігти до лісу Із Майдану бій перенісся На людські подвір'я Хати спалахували одна за одною Розгорялися, мов свічки Ще гірше диміли клуні Завалені свіжим снігом Невдовзі літній веселий день У косовицю перетворився на пекельну ніч Сизий ядучий дим затулив сонце а козаки і стрільці били один одного, рубали несамовито. Я ще здаля зауважив діда. Він йшов, однією рукою тримаючи тину, другою закриваючи розбиту голову. На нього уваги ніхто не звертав. Ніхто, крім мене. Я підійшов, тримаючи спис у руці. Він і не побачив мене відразу. Я розмахнувся з силою маху, вгородив йому списав груди. Дідуган хитнувся, мов старий дуб, якого ось-ось повалять лісоруби. Старий, ще мить постояв, дивлячись на мене вже неживими очима, тоді опустився спочатку на коліна.